ونستعنه ونستغفر ونعود بالآخين الشرور عن كل السلام ومن سيئات أعمالنا من يعده الله فلا مدس له ومن يجعل فلا هابي له Ashalul anna ila ila Allah wajahuhu la shalihana, wa ashalul anna Muhammadin abduhu warasuluh. Allahumma salli wa salli wa barik ala Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi, wa man istana bi يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسئلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركبا Sedang jamaah yang dirahmati oleh Allah Alhamdulillah syukur pada Allah Pada pagi ini dengan lupah Qurna daripada Allah Kita semua Allah bertemukan dalam majlis Alim Dalam masa yang ada pagi ini insyaAllah saya sekadar nak ajrak Tuan Kita berkongsi sepotong hadis yang telah diriwayatkan kepada kita oleh Imam Bukhari dan Muslim. Abu Muhammad bin Sirin Abu Hurairah radhiyallahu anhu kana annahu qala: al bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihda salat al قال ابن سيرين سماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا فسلم فسلم فركعت الأولين ثم قام إلى خشب معروض في المثل فتقع عليها ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه وخرجت سرعان من أبواب المسجد وفي القوم أبو بكر وعمار فهبا أن يكلماه وفي القوم أيضا رجل قالوا لو ذو فقالوا يا رسول الله أي فقال يا رسول الله أنا فيك أم كسر في الصلاة قال لم أنسى ولم تكسر فقال أكما يقول ذو اليدين قالوا نعم فتقدم فكبر فسل فكبرا Fahamlah apa yang berlaku, kemudian salam, kemudian berjalan berjalan, kemudian salam. Muhammad bin Syirin seorang tabi'ah menceritakan kepada kita. Satu hari sahabat Nabi yang mulia, salam alaihi wasallam yang bernama Abu Hurairah. Abu Hurairah ni antara orang selain kepada Abu Bakar, Umar, Uthman dan lain. Abu Hurairah ni juga termasuk dalam orang yang sangat dibenci oleh orang-orang Syiah. Ada beberapa hadis yang khusus yang Syiah tujukan kepada Abu Hurairah dan mereka sandarkan ini kepada nabi yang dikenamkan hadis palsu. Antara yang kita terjumpa kadang-kadang. Dalam kitab-kitab tertentu bila kita solat, contohnya bulu kucing ada di tikar solat kita, menyebabkan solat kita tidak sah. Kita solat tengok tengok ada bulu kucing di pakaian kita, solat kita tidak sah. Hadis ini adalah hadis palsu yang diriwayatkan oleh Syiah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberitahu kepada kita Hukum mengenai binatang pelihara. Lebih-lebih lagi mengenai kucing. Sebagaimana disebut oleh Ibn Hajar al Asqalani dalam bulu'ul Maram. Ada beberapa hadis antaranya diriwayatkan oleh Imam Nasai dengan talat yang sahih. Kata Nabi SAW, Innaha laikad binajad. Nabi bila tengok apa orang yang suka pegang kucing Suka dukung kucing dan sebagainya Nabi buat satu pengakuan Kata Nabi Kata Nabi sesungguhnya Kucing itu Ataupun binatang peliharaan itu Ianya bukan najis Maksudnya kita bukan kita tahu kencing dia berak dia Maksudnya bunuh dia, air liur dia Dan sebagainya bukan najis Kata Nabi sesungguhnya Binatang itu adalah najisan yang hidup seputar dalam kawasan rumah kita. Suatu kucing tu ada di bilik kita, ada di dapur, ada di ruang tamu, Kata Nabi ini bukan najis. Kalau ada orang bagi tahu kepada kita, bulu kucing itu najis, bagi tahu kepada dia, dia sedang menyebarkan hadis yang dibuat oleh orang-orang Syiah. Karena orang Syiah mengkafirkan sahabat Nabi, mereka nak tunjuk kepada zilnya Abu Hurairah. Nah ini ada hadis Dan dikata kalau di pakaian kita ada bulu kucing solat tak sah Tengok aburah masih berdegil Nak bela kucing, nak luku kucing Ini hadis daripada syia Abu dah cerita Dia kata Salatina salallahu alaihi wa sallam Ihda salatil asyik Satu hari Ibn Sirin Kami solat dengan nabi Salatil asyik Al-asyi bermaksud solat zuhur atau solat asar. Solat yang ada matahari. Kata Ibn Husi ni, Sama'a Abu Hurairah walasin nasi tu'anah. Abu Hurairah ni bagitahu kepada aku, Bila keinciden ni berlaku, Sama ada solat zuhur ataupun solat asar, Aku minta maaf, aku terlupa. Jujurnya sahabat, Terlupa, bagi tahu terlupa. Apa yang berlaku, Nabi solat, Nabi maghi salam, pada rakat kedua solat asar, Para sahabat yang duduk di belakang Nabi Turut jua memberi salam Tentang nampak hadir ni Nanti bila kita nak bahas beberapa masalah Terus kita nampak jawapannya berdasarkan naf Yang dibawa daripada hadis Bukhari dan Muslim Nabi solat dengan para sahabat solat asar, Nabi bagi salam Semua para sahabat bagi salam fakamah ila khasmati ma'rufa fil masjid nabi amun kebetulan di depan nabi ni ada satu tiang masjid fak taka alaiha ada bersandar kat tiang masjid tu wa wada al yad al yumna ala tangan kanan nabi letak atas tangan selubi wa sabaka baina asabi' nabi buat macam tu seolah-olah muka nabi terpancat Nabi tengah bawah Kata Abu Raira wa kharajati sur'an min abu'abil masjid. Lepas daripada Nabi salat dua raka'at. Nabi bagi salam tiga empat orang sahabat yang lain terus keluar daripada masjid. Sambil keluar tu seronok baguslah dulu empat raka'at asyak lagi dua raka'at. Kalau bagus lepas ni tak ada raka'at pun baguslah nampak tak? Seronok juga. Wasilqam Abu Bakar wa Umar sahabat ayyukallimahum. Dalam masa yang sama, ada dua orang sahabat Nabi yang terkemuka, Abu Bakar dan juga Umar. Mereka solat dengan Nabi. Nabi solat dua rakaat. Nabi bagi salam, mereka bagi salam. Abu, Abu Abu Bakar dengan Umar ni nak tanya pun tak. Nak angkat, buka, tegur Nabi pun tak. Sebab apa Nabi solat dua rakaat? Sebab terlampau rasa malu dengan Nabi. Sahara kami nak tegur Nabi Sahara kami nak tanya Nabi Ini dua orang yang terlampau mulia Kita ingat dalam tu Mulai lepas kita cerita Ada 200 ribu hadis palsu Yang dibuat oleh orang-orang Syiah antaranya nanya Kebanyakan yang memburukkan sahabat Nabi Termasuk Umar Al-Khattab juga tak terlepas daripada menjadi Mangsa kita pernah cerita hadis yang masyhur Yang disebarkan oleh Syiah Umar Al-Khattab zaman Jahiliyah Bunuh anak perempuan Umar Al-Khattab zaman Jahiliyah Bunuh anak perempuan Satu hari dia menangis Satu hari dia senyum Sebab apa dia senyum? Sebab dia senyum Dia ingat kebodohan dia Buat berada daripada buah tamar Sembah-sembah bila lapar Makan buah tamar tu sebab aku menangis teringat zaman dahiliah bunuh anak perempuan. Ini antara dua ratus ribu. Salah satu daripada hadis dua ratus ribu yang diceritakan oleh orang-orang Syiah. Bila kita sebut Umar ada anak perempuan. Ayah Umar ada anak perempuan. Dia hanya ada seorang anak iaitu Habsah. Isam Nabi Yang Mulia. Salam Allah Alihi Abu Bakar dan Umar ini bagi ayah sendak. Mereka bukan setakat dimuliakan. Mereka mempunyai darjat yang tertinggi dalam agama Islam. Mereka bukan setakat sahabat Nabi. Bahkan mereka merupakan mertua Nabi. Abu Bakar tengok Nabi orang yang baik. Rasul Ahli Zaman. Aku dengan Nabi bukan setakat nak jadi sahabat. Nak rapatkan lagi hubungan kekeluargaan. Allah akan kawingkan anak dia Aisyah dengan Nabi. Jadilah dia dengan nabi bapak mertua dan menantu Umar al-Khattab buat tindakan yang sama. Bukan setakat aku dengan nabi nak jadi nak jadi sahabat, nak rapatkan lagi hubungan kekeluargaan. Abu Bakar Umar ambil aliah Hafsah kahwinkan dengan nabi. Jadi lah mereka bapak mertua dan nabi. Apa kata Syekh Tali Husaini? Ini menunjukkan simbolik Menunjukkan simbolik Di akhir zaman dalam keadaan fahat Kalau di surau kita tempat di masjid kita Ada budak budak Rajin main masjid Semayang tak tinggal Ada kerjaya ekonomi stable Kita ada anak perempuan Ambil budak-budak -buda ni Bagi kahwin dengan anak perempuan kita Boleh mengerakkan lagi hubungan kekeluargaan Terjaga anak kita Boleh faham tu apa contoh cepat senang ada mana-mana ustaz nak mengajarlah. Kan? Ustaz dah boleh okey. Ambil dia pun jadi nak tuli tahu tidak? Pandai nak bodoh. Bukan ustaz ni lah ustaz nak nampak dak. Pandai nak bodoh dah pusing buat nampak dak. Baik. Kita kembali kepada kejuatan. Abu Bakar dan Umar duduk belakang Nabi. Dua dua tak tanya Nabi, eh sebab apa solat macam ni? Akhirnya tidak semua para sahabat membisu orang lelaki nama dia kata Abu Rairah dia angkat muka tanya pada Nabi Ya Rasulullah Anasita Anqusirati sholat Ya Rasulullah kamu terlupa lah. ataupun tengah sholat tadi turun wahyu pada kamu sholat asal dah jadi dua rokaan kata Nabi lam amsa walam tuksa Aku tak terlupa solat masih lagi empat rakaat. Itu dalam insiden ini sebenarnya nabi terlupa. Nabi terlupa. Kita kena ingat nabi manusia, kita manusia. Sifat kenabian nabi, nabi sifat kemanusiaan itu ada pada nabi. Kita rasa sedih, kita gembira. Nabi sedih, nabi gembira. Kita manusia, kita ada isteri, anak, rumah, tangga. Nabi manusia. Nabi ada rumah, ada isteri, ada anak-anak. Kita manusia, kita lapar dan dahaga. Nabi manusia, Nabi lapar dan dahaga. Sampai diseritakan dalam peperangan handak betapa laparnya Nabi. Ketika mana sahabat mengadu kepada Nabi. Ketika mana mereka menjadi sangat dalam peperangan handak gali-parit, gali-parit dan sebagainya 3,000 orang turut serta menggali-parit dalam peperangan khandar kita boleh buka dalam hadis riwayat Bukhari, Diceritakan kalau ada seekor kuda yang begitu pantas berlari, nak seperang parit tersebut, pasti takkan lepas. kalau jatuh ke bawah nak keluar balik pun tak boleh, ini yang paling Sahih. cuma yang palsunya peperangan khandar Diminta atau dibagi cadangan untuk gali pari oleh Salman Al-Farsi Itu saja yang palsu Yang lain semuanya soal Kalau orang banyak mengenai perangai kandang Yang palsu itu satu saja. Konon-kononnya Salman Al-Farsi yang bagi cadangan Muhammad Muhammad kita nak lawan dengan orang Farsi Strateginya kita gali pari pari Sahabat dadi-dadi tonton Tiga hari tiga malam tak makan dulu Seorang sahabat datang, buka baju pada Nabi Wahai Rasulullah Tengok ni Ikat dengan satu batu Lapa' wahai Rasulullah Nabi SAW buka baju Nabi Ada dua biji batu di baju Nabi Di badan Nabi Nanti saya akan praktika pada tuan-tuan Sebab apa bila kita ikat batu di tubuh badan Boleh mengurangkan lapar Nanti bila-bila kita jumpa Nabi macam ni, kita akan cerita pada tuan-tuan saya nak pada kepada tu tuan pun tak boleh sebab dia bukan batu, ni original. Nak buat macam nak? ni? Bukan batu, ni original. Nak buat tak? Begitu juga Nabi SAW, Nabi juga sebagaimana manusia terlupa, Nabi juga kadang-kadang terlupa. Ini menyangkat dakwaan orang-orang karekat, kata mereka Nabi tidak lupa. Cuma lupa yang Nabi mengajar kepada kita bagaimana hukum hakam serupa. Contohnya Sebagaimana diceritakan Oleh hadis yang diriwayatkan oleh Abu Jauh Dengan sanat yang soal Ketika mana satu hari Nabi solat dengan para sahabat Tengah solat Tengah solat Falu misrat Nabi terlupa. Sahabat duduk di belakang Ada sahabat yang ingat Surah yang Nabi baca Tapi nak tengok Tak tahu macam mana Lepas solat Nabi Surah berpaling Ada seorang lelaki Nama dia Ubay Solat dengan Nabi kata Nabi pada dia ya ubai Wahai Ubaid, tadi solat dengan kamu. ke? Maaf, aku solat dengan kamu, wahai Rasulullah Sebuah aku tadi, aku terlupa bacaan Kamu tak menegur aku, ataupun tak baca bacaan yang sepatutnya aku baca Sahabat bukan tak mau baca, tak tahu kaedah macam mana nak baca atau tak tahu kaedah macam mana nak tegur Berlaku pada Nabi Kemudian Nabi mengajar kepada kita kaedah Kalau tak berlaku pada Nabi Kita tak tahu Kalau Imam tersilap baca ke Dia skip, dia langkau Orang Kita tak tahu nak tegur macam mana Berlaku pada Nabi Mengajar sunnah pada kita Untuk menegur Imam Kata-kata, kita solat dengan Imam Tiba-tiba dia solat, dia baca Adasa wa tawalla Anja'ahul a'ma wa ma yudrik kala al-laumu tiba tiba dia tak boleh nak samolah yazzaka yazzaka yazzaka tak boleh nak sampuk so himbang kita ni dia salah tak boleh nak fikir tak tu sidik salah orang cainanya nampak tak salah okey jugaklah dia ni sidik ada kurahannya kita punya sidik enak apa enak apa tak Aku tak boleh ulang balik baca alaa sawta a'ma wa yudrik al allaw yuzakka aw yuthakara fa uzikra dia boleh sambung balik. Syahsanam, saya hanya sempat dia lagi kalau dia dah baca panjang dah Contoh pada pagi Jumaat dia baca kharu sujada. Alah sini la sujada sujada okay, ah, sini. Amalah kita terus membaca ayat seterusnya kita melarang kita tegur daripada mula al islam ni bergaduh dengan orang macam berlaku pada nabi yang sangat banyak. Tokoh Nabi datang dan solat dan tidak sempat terlupa solat masih lagi tak rakaat. Nabi berpaling tanya kepada semua jemaah akan ma yakulu dzul Betul ke dzul yaday katakan tadi aku baru solat 2 rakaat? Qaluna aam. Kata mereka benar. Kata qadama solat Nabi datang ke tempat imam. Nabi angkat saka Nabi tambah lagi dua rokaan Kemudian Nabi memberi salam Kemudian Nabi sujud sahwi sebanyak dua kali Kemudian Nabi bangun dan Nabi memberi salam Setelah hari ini diriwayatkan kepada kita Daripada Bukhari dan Muslim Cuma hari ini saya nak cerita kepada tuan Nak tambah sedikit kefahaman kita Sebenarnya sujud sahwi bukan macam yang kita faham saja. Sebab so, kita mengaji sekolah rendah dulu, kita mengaji sekolah menengah dulu, kita hanya diberi kefahaman sejuk sahawin bila tertinggal tahiyat awal. Sejuk sahawin kalau tertinggal kulut bagi sesetengah ulamak daripada Syabri sebut kena sejuk sahawin. Bukan setakat itu sahaja. Kita tak boleh nak tetapkan skok kita macam itu sahaja. Tak boleh tuan-tuan tu, tu, tu. Kerana Nabi bukan ajak yang tu sahaja Hari ini saya nak beritahu kepada tuan, -tuan Kita melakukan tujuh sahwi Bila berlaku tiga kesilapan dalam solat Pertama semua orang tahu Bila berlakunya ziyadah Yang kedua bila berlakunya nak Dan yang ketiganya bila berlakunya syak Ziyadah, nak Dan juga syak Apa maksud ziyadah? Bila berlaku terlebih dalam solat Apa maksud nafs? Nas bila berlaku pengurangan Dan yang ketiga Bila berlaku syak dalam solat Pertama ada. Apa maksudnya dia ada? Terlebih Sama ada rukun ataupun raka' Contoh solat contohnya Solat Zuhur kita bangun Untuk raka'at kelima Dah bangun raka'at kelima Baru buat terkejut macam apa ni? Mayang Zuhur, barokahat. Dia tadi jalan tak jumpa, tuan-tuan. Apa dia buat? Kenser solat. Kan? Angkat tangan, Allahu akbar, dia solat lagi Tuan-tuan nampak tak betapa jauhnya dia daripada petunjuk Nabi? Dia batalkan solat itu sangat bercambah dalam sunat Nabi. Sambil so, dia berkelakuan dia dah terlebih ke depan. Dahian rukuk yang tidak sujud duduk di antara dua sujud-sujud. Kemudian duduk tasyah akhir. Selepas membaca tasyah akhir, dia tahu dia tertambah satu rakaat tadi, fa sajada sahjda lain, sujud sahulu dua kali, badik salam, solat dia sah dan sempurna. Ini pertama sekali. Sama juga bila kita solat berjamaah Ada orang bila solat berjamaah bila imam bangun untuk rakaat kelima, Imam bangun raskat kelima, dia pening kepala, dia tak tahu nak buat apa. Selalu kita kita belajar, selalulah bila dia bangun raskat kelima, kita tegur dia subhanallah, dia duduk dulu. Ini bukan petunjuk daripada Nabi. Bila dia bangun untuk raskat kelima, kita sebagai makmum hanya dibenarkan duduk di belakang dia. Dan jangan mufarraqah. Tidak ada istilah mufarraqah dalam solat. Ketua beberapa insiden sahaja Yang tidak dapat dielakkan Itu saja ada istilah Mufarakah Dia bangun Kita duduk di belakang tahiyat Tahiyat Selesai Dia rupuk Dia ayat beda Dia sujud Kita selesai baca tahiyat Kita kadar menunggu imam Dia duduk tahiyat Dia tahu tadi Dia tertambah satu rokaat Sujud sahuri dua kali Dia bagi salam Kita semua bagi salam selesai solat secara serta sebab apa Nabi bagi arahan supaya kita ikut imam macam ni sebab Nabi tak mau berlaku kucar kata kalau tidak ada petunjuk daripada Nabi, manusia akan buat macam-macam punya pendapat ada yang berfarafah ada yang pergi solat belakang sorang-sorang ada yang ikut imam macam-macam jara sebab tu Nabi bagi satu petunjuk dalam keadaan ada petunjuk pun, boleh berlaku kucar kata dalam keadaan ada petunjuk pun boleh, boleh berlaku pisah sahaja Dua tiga bulan yang lepas saya balik pulau binah Ada kuliah satu tempat di Matampau Dia ajukan seorang, dia seorang sahabat Dia cerita dia solat subuh Solat subuh pada rokat kedua Lepas imam membaca fasilah Dia membaca surah Dia tak rupu So imam itu turis di balas sujud Saya tanya dia, lepas tu, Abang buat apa? Dia kata, saya nak tanya soalan, Ustaz dah ada tak? Lepas tu, Abang buat apa? Buat apa? Ustaz buat bodoh lah. Eh. Abang nak, nak buat apa? Tapi akhirnya, dia tahu Ustaz, bila saya solat dengan dia, dia dah setengah rupuk, dia pergi sujud. Dia boleh sujud lama tak lah, tu? Tok Imam kami, dia tahu walaupun dia setengah rukuk dia sangat khusyuk dalam solat. Dia boleh sujud lama. Saya kata kepada dia, dia bukan sujud Dia bukan sujud lama. Yang dia pergi sejuk lama tu, aku kena khusus Dia dok fikir, ni, macam mana aku boleh rukun Lepas tu dok cari jalan tak jumpa, nak patah balik kah? Cari jalan tak jumpa, lapak tu tak jumpa Lepas tu, abang buat apa? Saya nak kira-baik dia, kata. dia kata, ustaz, tepi saya yang solat Saya dok fikir, kalau ustaz ni rukun, aku rukun Kalau ustaz ni sejuk, aku sejuk Orang banyak apa, sejuk rukun Ustaz tu pun rukun, jangan memang Jangan memang sebab apa sujud? Ustaz tu pun sedih. Yang saya duk heran Ustaz, saya duk tunggu dia, dia rupuk pun tak sujud pun tak. Saya nak dah nak pergi kerja dah, nak anak tu sekolah lagi. Saya tak tahu nak buat apa, saya mufarrafah. Lepas saya pergi salam, saya keluar pada pagi, Ustaz tu duduk berdiri lagi. Petang tu lepas esak saya balik kerja, saya jumpa dia, saya kata Ustaz. Tadi Tuk Imam kita, dia lupa rupuk, dia pilih sujud tu weh. Saya kira nak ikut ustaz lah, kalau ustaz rokok saya rokok, kalau ustaz sejuk saya sejuk Saya nak tengok sampai kesudah ustaz rokok pun nak sejuk pun nak Apa kata ustaz ni, saya sampai ke kesudah tak jalan tak, tak, tak, tak jumpa Dia dengan ustaz dua kali lima, lima kali dua, so tak kenapa ya eh? Kalau jadi kat tokoh, tak ada berapa Jadi kat kita, kita nak apa? Sebab tu kita buka, tak tahu, faham hadis tadi Tadi bila Nabi solat dengan para sahabat solat asar dua rakaat, Nabi bagi salam. Apa sahabat Nabi buat? Apa sahabat Nabi buat? Ikut bagi bagi salam. Nabi tertinggal dua rakaat betul tak? Imam kita tadi tertinggal dua rakaat Dia satu rukun, satu rukun solat. Sebab itulah bila sahabat tinggal, dua orang lain tinggal, dua orang pun bagi salam. Sahabat pun tinggal dan bagi salam. Sebab itulah bila dia sujud, dia meninggal kerupuk. Tuan-tuan turut sama sujud dengan imam. Tidak ada istilah mufaraka. Salat tuan-tuan sah. Semua yang tidak sah, rakaat tersebut saja Bila dia sujud, kita semua sujud. Dia duduk di antara dua sujud, kita duduk di antara dua sujud. Dia sejuk, kita sejuk, dia duduk tahiyat akhir, kita duduk tahiyat akhir. Nanti selesai tahiyat akhir, dia tahu tadi rakat kedua, dia terlupa rukuk dan rakaat itu tidak sah. Dia akan bangun menambah satu rakaat yang sempurna menggantikan rakaat kedua yang tidak sah. Semua makmum bangun sekali mengikut ilmah. Kemudian dia sejuk sahawi dua kali, selesai kalau nak dia kembali. Sebab tu kita nak bagi tahu satu benda Mesti kena ada naf lah yang boleh kita kaitkan Termasuklah kalau tuan solat dengan saya Solat Zuhur Pada rakat ketiga saya duduk tahiyyat akhir Solat Zuhur Apa tuan-tuan nak buat datang hari muslim Bagi tuan-tuan boleh tengok saya dengan Subhanallah Subhanallah Saya bila duduk belakang Saya dengar tuan-tuan tengok Saya boleh fikir balik apa kesalahan saya tapi kalau saya rasa saya tak melakukan apa-apa kesalahan, saya boleh abaikan teguran berdua sebagaimana dulu ada yang tadi bila Nabi tegur, dia tegur Nabi wahai Rasulullah, terlupa ke atau tengok solat, turun wahai solat dua rakaat, Nabi tak terus sambung Nabi tak terus sambung bermaksud kata sesalah, kalau kita seorang saya tegur, subhanallah kita rasa tak melakukan apa kesalahan abaikan teguran Maksud abal tu apa? kalau janganlah buat tangan itu pula Yang tu saya buat janganlah, saya dah Bukan itu lah Maksudnya abalkanlah teruskan salat Tapi kalau sampai 17 Lepas pula orang tepuk di belakang Fikir balik apa kesalahan Kawanul subhanallah, kawani subhanallah makmum hak masbub pun Sempang tu yang sekali Subhanallah Fikir balik apa kesalahan Kalau tuan-tuan Saya rasa saya tak melakukan apa kesalahan saya teruskan soalat Apa tuan-tuan nak buat? Apa tuan-tuan nak buat? Tuan-tuan mengikut imam Lepas daripada saya bagi salam Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Warahmatullahi Apa tuan-tuan perlu buat di belakang? Boleh faham tak? Apa tuan-tuan nak buat di belakang? kau tak nak minta masa 23 minit ke kena rokok kat ha? bawah ni? Apa kau boleh dapat jawapan? Kau macam mana? Apa kita nak buat? Kita dengar rokok tu, dasar tu mau refresh ke nampaklah. Kita tegak balik nampak mata, -mata nampak dak. Apa kita nak buat? Kita nampak sebagaimana apa yang dibuat oleh Zul Yadan. Nampak tak? Sebab tu bila ada imam bagi salam, ada di kalangan makmum, dia bangun, dia tambah lagi satu rakaat. Kita bagi tahu pada dia, dia jauh dengan petunjuk Nabi. Sebab bila nanti bagi salam, apa sahabat belakang di belakang buat? Mereka memberi salam. Mereka memberi salam. Kemudian apa dulia buat? Dulia dan menunggu. Dulia dan menunggu tapi tak hilang pun satu perbuatan kita mengaji hadis yang dinamakan takrir, satu perbuatan sahabat yang Nabi reda dengan perbuatan tersebut. Kalau tak boleh macam tu, tentu Nabi akan bagi tahu. Nabi akan bagi tahu lain kali kalau kamu solat macam ni, kamu solat macam ni, kalau imam bagi salam, kamu bangun dan sambung secara bersendirian. Tapi Nabi tak bagi tahu macam tu, Nabi suruh kita ikut imam. Kerana perbuatan dunia dan itu Nabi reda untuk depa di sunnah. Kerana ada perkuatan sahabat Nabi yang Nabi tak raga, itu tidak ditanggung solat. Pernah berlaku, kita tengok bagaimana Abu Bakar, bagaimana diriwayatkan oleh Imam Nasai. Ketika mana Abu Bakar solat. Dia masuk, Nabi solat dengan para sahabat dia daripada belakang. Dia tengok Nabi dengan para sahabat yang berada di saw depan dan rukuk. Dia masuk majlis, Allahu Akbar, tolong dia rukuk. Udah benda jalan jalan jalan jalan jalan jalan masuk ke lapor. Boleh sah lah. Kena lagi. Nabi jauh depan lah, sahabat dia daripada belakang katakan beruku, katakan beruku jalan jalan jalan jalan jalan jalan masuk ke lapor. Lepas walaupun agamah tahu pada nabi, nabi tahu yang agamah tahu pada dia. Zad kalau fala tau. Allah tambah lagi kepada kamu semangat Nak jaga solat alibadat Lain kali, jangan buat lagi macam tu Lain kali, kamu masuk Mana yang kamu dapat, kamu solat Yang mana kamu tak dapat, kamu tambah lepas tu Dalam kis Nabi tak beritahu macam tu Dan ini adalah sunnah Dia bagi salam, kita bagi salam Kita guna tindakan seterusnya Sebagaimana yang dibuat oleh Zulia Dain Kita menegur terus Iman Tegur terus ni ilmah, tapi tuan-tuan nak tegur dia jangan tegur macam Zulia dan tegur nabi tuan-tuan dengan saya, solat zuhur, saya bagi salam rakat ketiga, tuan bagi salam tuan jangan tegur saya macam Zulia dan tegur nabi nanti tuan-tuan saya. Zulia dan tegur nabi macam mana Ya Rasulullah salat, Rasulullah, kamu terlupa ke aku tengah solat tuhun wahyu, solat zuhur dah jadi dua rakat, confirm bergaduh Ustaz, Ustaz terlupa kan? Kau masa solat tadi turun wahyu kat Ustaz, solat, dulu, tiga Confirm, rado, rado. Kau beritahu, Ustaz solat dua tiga rokaat Confirm beraduh dulu Tau weh kita Ustaz bahawa solat dua tiga rokaat tu Kena tambah lagi satu rokaat Tau weh, bagitahu pada dia Tak bayarlah kita terperinci Jangan macam orang dulu dia terperinci enam patah perkataan Kita bukan buat buku karangan atau karangan sekolah rendah na patah-patah kata jenuh fikir ni nak buat macam mana nak teguk imam nak patah berkata-kata. Tu imam tadi bau solat tiga. Tak leh fikir dah. Come on lah bro. Tepuk yang mana perlu? Tu imam baru solat tiga rokaat tu kena tambah satu rokaat Saya kalau rasa was atau saya pun rasa ragu-ragu, benar ke sahabat bagi tahu kita kalau ditanya oleh imam pendapat kenas kita hanya boleh jawab satu saja. Betul itu Ustaz. Karena sahabat menjawab, na'am, itu saja, Tak boleh ada penambahan Betul lah, mangkuk, weh. tambah lagi satu Jangan macam tu. Saya, sahabat bangun Allahu Akbar Tambah lagi satu rokaat, sahabat bangun Dan tambah lagi satu rokaat Kemudian kita akan tunjuk tahu sebanyak Dua kali, tak terlalu Ini bila berlakunya, ziyadah Cuma kadang-kadang ada orang nakal Nakal kanya, ustaz Masa kami bangun tu, kami nak niat kerja mana? Macam mana dia nak niat tu Dia nak tapak lagi satu rokat Macam mana dia nak niat? Ah. Apa nak lagi sama? Macam mana dia nak niat? Pagi ni dia leke Dia nak mengantuk Apalah dia tak mengantuk dah tu Macam mana dia nak niat? sakit so, kepala so pening kepala tolonglah jangan pening kepala. Bangun tu untuk tambah satu rakaat Kau so suruh kecil lah dok ni aku nak baca apa ni pening kepala tak payahlah. Bangun Nak tambah satu rakaat Allahu Allah akbar suruh so yang kat takbir. Innamal a'malu illa. Sebab ada orang tanya bila kita bagi tahu benda ni saya tak ada tak semo niat juga dah sana. Aku saja dia ni nak. Okay? nak bahasa Melayu juga bahasa Arab. Dia tanya balik mana mudah? Ah paling mudah. bukan mudah dok kau mesti mudah betul dah ok cerita bahasa Melayu mudah ok bahasa Melayu kita ajak dia dengan penuh keikhlasan tak ajar kita tambah lagi satu rakaat so imam ni selupa dia punya dengan kuku untuk kena tambah satu rakaat kerana nak Allah nak sangat Allah lah. lah, lah, nak sangat kan ambilkan hak jangan duk pening kepada bangun tambah lagi satu rakaat selesai selesai eh? ini kita panggil ziyadah fislah terlebih rakaat terlebih rukun dan sebagainya ini yang pertama Nabi ajar kepada kita Untuk kita sujud Sahawu Wallahualam ada lagi dua perbahasan Seterusnya boleh tanya bagi jelas Sebelum kita sambung InsyaAllah Boleh faham? Tak apa, apa nak tanya Boleh tanya bagi jelas dulu. Baik ada. Yang keduanya kita semua tahu Apa itu nak Bila tertinggal tahiyyat awal Sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim daripada Abdullah bin Buhayna, qamma bi al-awlayaini bi salat dengan para sahabat pada rakaat kedua solat zuhur Nabi tinggalkan tahiyat Nabi terlupa. Nabi tinggalkan tahiyat Nabi terlupa para sahabat semua meninggalkan tahiyat kemudian mereka ikut Nabi. Sebab itu kalau kita solat imam kita terlupa tertinggal tahiyat awal Jangan sesiapa pun menegur dia Kita sekadar mengikut dia Kita sekadar mengikut dia Tak payah kita duduk sahil awal Nanti dia akan sejuk sahwi Dan kita akan sejuk sahwi sebanyak dua kali Semua yang kadang-kadang berlaku kes, Macam kes tadi tu pernah berlaku uh, Bila ditegur imam dia baru salat zuhur tiga rakaat Dia tak mau, terima seguran Sampai jemahnya ni benda eh, Imam baru salat tiga rakaat. Dia tak eh, berlawak ni tu lah Bukan Melawak dia tak tahu nak settle macam mana. Apa dia buat? Dia terus keluar daripada masjid, dia start motor dia balik. Apa tu contoh nak buat bila ditinggalkan imam macam tu? Senang. Pertama kali tindakan kita kita bangun dan tambah lagi satu rakaat secara bersendirian. Sujud sahwi dua kali, selesai. Tindakan kedua pastikan masa pemilihan nanti jangan pangkah dia nampak tak? Jangan pilih dia lagi Allah lain nampak tak. Sebab dia tidak bertanggungjawab nampak Baik yang keduanya, dipanggil Max juga Tengah ulamak Syafi'i mengatakan Kalau tak punya ketika mana Salat subuh. Tengah daripada ulama Imam Syafi'i Kalau maliki, hambali dan hanafi Mereka salat dalam keadaan tidak ada kunut Kalau kita salat di belakang mereka Kita tak perlu nak baca kunut Dan mereka tidak akan sujud sahur Dan kita tidak perlu sujud sahur sebab so, kalau kita pergi ke Mekah, ke Madinah dan sebagainya Kebanyakannya adalah pengikut Imam Ahmad bin Hanbal Mereka solat dan mereka tak baca kunus Kita tak perlu nak baca kunus Dan kita tak perlu nak sujud sahwi Kerana Imam tidak sujud sahwi Itu kita panggil nafs Yang ketiganya apa yang kita namakan sebagai syak Dinamakan sebagai syak Ada dua Satu dipanggil waswas Satu kita panggil syak Dua-dua berbeza Rasulullah Datang hadis dari waayat imam muslim Seorang sahabat Usman bin Abi Abi'af datang jumpa Nabi, cerita pada Nabi masalah penyakit dia Penyakit dia dia kata Hali baini wa baina kira'ati Inna syaitan Qadhali baini wa baina kira'ati Wa salati Wa Rasulullah aku salat, aku diganggu oleh syaitan Menyebabkan kadang-kadang aku dah Baca-baca mula dah baca baca pula baca baca pula Akan lebih senang kalau kau boleh tengok orang kena gangguan setan bila dia solat dia angkat takbir tiga empat kali nah, Dia angkat takbir tiga empat kali confirm ini kena gangguan Duduk angkat takbir tiga empat kali kita sebut dah kalau pertanyaan kuliah pertama kita duduk tepi dia dia duduk angkat takbir tiga empat kali tanya satu soalan dia nak solat ke nak ganggu solat baru kalau solat kartu, okey tak mahu. silakan. Silahkan. 4 tasbih pun ada hari. 5 tasbih pun ada hari. 7 tasbih pun ada hari. 9